Surja, Sebe, Mekase, 54 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit I lavdëruar qoftë Allahu, të cilit i përket gjithë shka që ndodhet në qiej edhe në tokë I lavdëruar qoftë aji edhe në jetën tjetër A i është i gjithdishëm dhe i urt. A i di qëfar hy në tokë dhe qëfar del prej sajë, qëfar zbret nga qieli dhe qëfar ngrihet drejti. A i është më shirë ploti dhe falesi. Jo besimtarët thonë, nuk do të navi ora e kjametit. Thua ju, po për zotin tim, me siguri që ajo do t'ju vi. Aji i ditë gjitha të fshehtat, ati nuk mund t'i fshijet as një grim, as në qiej, as në tok, e nuk ka as gjëmë të vogl, apo më të madhe se ajo që të mos jetë shënuar në librin e qartë. Kja me ti, do t'ju vi me qëllim që aji të shpërblej ata që besojnë dhe bëjnë vepratë mira, Për njërës të tilë, do të ketë falje dhe begati të mrekulueshme. Ndërsa për ata që luftojnë kunër shpaljeve tona, duke u përpjekur që ti pengojnë ato, do të ketë dënim të të mershëm dhe të dhemshëm. Ata të cilve u është dhënë dituria, e shohin se ajo që të është zbritur ty nga zoti ytë, është e vërteta e cilat të u dhezon në rrugën e të plot fuqishmit dhe të denjit për qdo lavdë. Ndërsa, jo besimtarët thonë. A donit ju të regojmë një njeri që pretendon se kur të shpërbëheni plotësisht e të bëheni pluhur, ju me siguri do të rikrioheni nga e para. A po të rilonë njështra për Allahun? A po është i të shmendur? Nuk është kështu por ata që nuk besojnë në jetën tjetër, do të dënohen dhe janë në humbje të madhe. Val, a nuk shohin ata qëfar ka para tyre e pas tyre në qiel dhe në tokë? Si kur të donim, ne do t'i fundosnim ata në tokë, ose do të hidhnim bita, co pa nga qieli, me të vërtet në këtë ka shenjë për që dorobë që këthehe të kalahu me pendesë. Me të vërtet, ne i dham Daudit mirësi prej nesh dhe tham. O male dhe zojgjë, lafderojeni emrin tim bashk me Daudin. Ne jazbutëm ati i hekurin dhe i tham. Puno parzmore të gjera, thuria to me majat të baras peshuara dhe bëj veprat të mira. Pa dyshim, unë shohë qëfar punoni ju. Sulejmanit ne ia nnshtruam erën me të cilën udhëtimin e një muaji ai e bënte brenda një paraditeje ose një pasditeje ne i dha mati një burim të rrjedhshëm bakrit të shkrirë dhe gjinde që i bëm të punonin para syve të tij me urdhërin e Zotit të tij çdo prej tyre që largohet nga urdhëri ynë do ta bëjmë që të shijojë dënimin e zjarrit ata punonin për atë qëfar të dëshironte, faltore dhe statuja, e në të gjera si puse dhe kazan më të mëdhej të palë vizshëm. O familje e Daudit, bëni falenderim për Allahun. Me gjithatë, pak nga robërit e mi, i janë falenderues. Kur ne i caktua mati vdekjen, atyre nuk u dha shenjë askush për vdekje në ti, pos krimbi të drurit. Dhe, kur u rëzua Sulejmani, u bëhe qartë se si kur ta dinin gjindet të paduk shmen, nuk do të vionin në dënimin e poshtëruar. Dhe në dëbanimi i sebës ishte një shenjë qartë për banorët e ti, dy kopshte në të djathë dhe në të majtë të lumit. Ne u fam atyre. Hani nga ato që ju ka dhënë zoti juaj dhe falenderojeni atë. I mrekulueshëm është vendi juaj dhe fales i madhë është zoti juaj. Por ata nuk u avun veshin fjalëve tona, prandaj ne lëshuam bita ujrat e digës dhe dy kopështet e tyre uazë vendësuam me kopështet të tjera, me frutat e idhë tamarine dhe pak lotusa. Ne, i dënuëm kështu si pasoj e mosbesimit dhe e mosmir njohjes e tyre. Val, a dënuëm ne tjetër kënd përvesh mosmir njohesve? Mi disa tyre dhe qyteteve që i kemi bekuar, ne vendosëm vendbanimet të dukshme buz rrugës dhe e bëm të leht udhëtimin duke u thënë. Udhëtoni të sigurt në përto, nate dit. Por, ata thanë, o zoti yn, bëje më të madhe largësin e udhëtimeve tona. Kështu, ata engarkuan vetën me gjynahe dhe ne i bëm ata rëfenja dhe i përndam plotësisht. Sigurisht në këtë, ka shenja si mësime për që do të dërueshëm dhe falenderues. Me të vërtet, ha mendja e i blisit, për ata u vërtetua. Ata shkuan pas ti, përveç një grupi besimtarës të vërtet Por, a i, i blisi, nuk ka pasur kur farë për shtetin bita Ne vetëm kemi dashur të zbulojmë se kush beson në jetën tjetër e kush dyshonëtë Zoti ytë është në bikqyres i qdo gjëje Thua ju, o Muhammed Thirini ata që i hyjni zoni krahas Allahut Ata nuk kanë pushtet asë sa pesha e një thërmije qofë në qiej apo në tokë, për ata nuk ka pjesë, asë në qiej, asë në tokë dhe Allahu nuk ka asë një ndihmës nga ravët e tyre. Asë një ndërmjetësim të ka i nuk bëndobi, përveç se për atë që a i je pleje. Kur tu hiqet frika nga zemrat e tyre, ata do të thonë, Qfar tha zoti juaj, dhe do të përgjigjen, të vërtetën, a i është i lartësuar dhe i madhërishëm. Thua ju, kush ju furnizon juve prej qijeve dhe prej tokës? Thua ju, Allahu, ne nuk mund të jemi që të dyja palet në rrugën e drejtë, ose ju, ose ne jemi në humbje të qartë. Thua ju Ju nuk do të pyjeteni për atë që kemi gabuar ne As ne nuk do të përgjigjemi për atë që bën ju Thua ju Ne do të nëmbledhë zoti yn E do të gjykojnë dërmjet nesh me drejtësi A i është gjykatës i drejt e i gjithë di ishëm Thua ju Mi të regoni ata që e javishnja ti si ortak. Kurse si ata nuk mund të jenë ortak të ti, a i është Allahu, një i vetëm, i plot fuqishmi dhe i urti. Ne të kemi dërguar ty, o Muhammed, vetëm si sielës të lajmi të mirë dhe para lajmërues për të gjithë njerëzimin, por shumica e njerëzve nuk din ata zon Kur do të vijë ky premtim Qiameti nëse ju thoni të vërtetën Thuajua ju atyre Data juaj tashmë është të caktuar ju nuk do të mund ta shtyheni atë e as ta shpejtoni qoftë edhe për një çast Ata që nuk besojnë thon Ne nuk do të besojmë kurrë se si në këtë Kur'an as në ato që janë zbritur para ti E si kur të ishi e keqë bërë si duke dalë parazotit të tyre dhe duke shkëmby e rakuza me njeri tjetrin Të doptit do të thonë atyre që madhështoheshin Si kur të mos ishit ju, ne do të ishim besimtar A ta që madhështoheshin, do të thonë atyre që i quanin për të dobot Val, ne ju penguam nga udhëzimi i Allahut, kur ju erdi juve? Jo por ju jeni keqbërës. Ndërsa të doptit do t'u thonë atyre që madhështoehshin. Nuk është kështu. Ju keni komplotuar natë ditë duke na urdhëruar që ta mohonim Allahun dhe të i vishnim Mati Zotat e tjera të barabartë me Atë. Dhe ata do ta fshehin pikëllimin kur ta shohin dënimin. Në, do të vëm vargonj në qafat e atyre që mohuan. Do të ndëshkohën ndryshe Veqse si pasasaj që kanë bër Në qdo vend banim që ne kemi njësur Ndo një të dërguar Ata që bënin jetë luksoze Thoshin Me të vërtet ne nuk besojmë në mesajin Që keni siel Dhe than Ne kemi më shumë pasuri dhe fëmi Pra ndaj ne Nuk do të jemi të dënuar Thua ju Pa duhetim Zoti im ja shton riskun ose ja pakson kujt doj, por shumica e njerëzve nuk e dinin këtë. As pasuria jua i, as fëmia juaj, nuk do t'ju jo afroin më shumë te ne, por vetëm ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira e meritojnë këtë. Ata do të kenë shpërblim të shumfishtë për atë që kanë bërë dhe do të jenë të sigurt në banesa të larta. Në gjenet Ndërsa ata që përpicjen t'i luftojnë Shpalje tona Ata do të dënohen Thuaj Me të vërtet Zoti im Jep begati të bolshme Kuj të doj nga robrit e ti Dhe i apakson Kuj të doj A i O a zëvëndëson atë që e ndani ju A i është dhvurruesi mëj mirë Ditën, kur do t'i tuboj të gjithë, do t'u thot e njëve. Valë, këta juve, ju a dhuronin? Ata do të thonë, qof shilavdëruar ti, o zoti ynë. Ti e mbrojtë si ynë, jo ata. Ata dhuronin gjindet dhe shumica e mohuesve u besoni natyre. A të ditë, Ata nuk do të mund t'i bëjnë asë dobi, asë dëmë njëri tjetrit. Ne do t'u themi keqë bërsve. Shioni dënimin e zjarit e cilin e keni mëhuar. Kur ju ledzohen atyre shpalje tonat e qarta, ata, paganët e me kësë, thonë. Ky, Muhamedi a.s. është vetëm njëri që dëshiron t'ju largoj nga ajo që etrituaj kanë avruar. Dhe ata thonë, ky kuran nuk është as gjë tjetër veç se një gënjeshtër e triluar Dhe kuru vjen e vërteta, jo besimtarët thonë Kjo është vetëm magji e qartë Ne, nuk u kemi dërguar as një liber për ta mësuar ata Dhe ne, nuk u kemi dërguar atyre para teje As një paralaj mërues Ata që kanë qenë para tyre I mohuan shpalje tona Ata ishin dhjetë her më të begatë dhe më të fuqishëm Se idhujtarët e mekës E me gjitha të I quajtën gënjeshtarë të dërguarit e mi E si ka qenë dënimi im da i tyre Thuaj o Muhammed Unë ju këshiloj vetëm një gjë Ngrihun i sincerisht për Allahun, dy nga dy ose njën nga një, e pastaj gjukoni për shokun tuaj Muhamedin që nuk është i shmendur. A i është dërguar vetëm që t'ju para lajmëroj, para një dënimi të rëndë. Thuaj, qëfar do shpërblimi që mund t'ju kemë kërkuar? A i qoftë për ju. Shpërblimi im është vetëm t'ek Allahu. A i është dëshmitar për qdo gjë. Thuaj, pa dushim, zoti im shpal të vërtetën, a i është i gjithdishëm për të gjithat të fshehtat Thuaj, e vërteta erdi, kurse e pa vërteta është fshirë e nuk mund të shfaqet për sëri Thuaj, nëse gaboj, unë gaboj vetëm për dëmin tim, e nëse u dhëzohem në rrugën e drejt Kjo është nga shpalla e Zotit tim. Ai me të vërtetë i dëgon të gjitha dhe është afër. Sigurt i shihi ajo besimtarët kur të friksohen gjatë ngjalljes. Ata nuk do të kenë nga ikin dhe do të nxirren prej varreve të tyre. Pastaj do të thonë, Ne tashmë besojmë. Por si do ta përvetsojnë besimin nga një vend aq i largët prej kësaj bote ku vlen besimi? Në të vërtet, ata e mohuan besimin më parë në këtë botë dhe e përgënjështruan të paduk shmen prej silarë gëti. Një penges do të vendosit midis tyre dhe asaj që dëshironin, ashtu si që është bërë me të njashmit e tyre më parë. Me të vërtet, ata të gjithë kanë qenë në dyshim të madhë.